tzeko hiruretan ordbiak. Ordu bat atzeratu ditugu ordulari guztiak. Energia aurreste komen, urteroko leloa, aurrezstea modan dagoen hititza da, Hori da gure agintariiek egiten dutena, Zerbitzu sozialak murriztu, aurreztu behar baita, Hezkuntzen edo kulturen ere murrizketak. Zertara horren beste biru bihar la hauetan, nonbait ez dira errantzitsuak. Hala ere bitxia, Milak alago mobilitzepu izan nafarroan ezkuntzen egin dituzen murrizketa direla eta, ezta? Ikastetze publikoetan, eguneko iruroa eta marreko jarri pene izan omendu ezkuntzako sindikatuek deitutako grebak. Agintari ordea bost. Istiluak ere, izan ziren. Oren gutxi, herriaren gehiengoak armak behin betiko uztea segitzen zuela zioten. Eta poliziaren jarrera bortitza ezala violentzia, Herrian terrorea sortzen duena, ezala terrorista? Erriaren gehiengoaren naia armak ustea bazen, zergatik armen bidez herritarak erasotu, horre murrizketak egitea falta. da eguna. Abbiedo handiko trenak ordea, murrizgetarik ez. Proiektu estrategikoak ezin bidra murriztu. Alderantz, eta biru geien horre bidiratu behar da, gure etorkizuna baidago jokoan. Inposepon nahi diguten tren horrek agintari guztiak leloturi ditu. Dolaren sinboloa begietan diz-diz zubellarik, Tulushiren Joan zen Jolanda. Nafarroako erreignu-erregina. Momentu hori kunkigarrenean gustora zegoenean, bapatean plast. Sekulako tartapuska horpegian barrena. Gori gutxiez eta berriz ere plast. Eta irugarrenez plast. Hirutarta izan ziren gure erregina jo zutenak. Tremaren aurkako mugitu mugimenduko kideak ziren protesta ikusgarri hori egin zutenak. Jolandarentzat ordea terroristak. Betikoak ziren. Bai bai, betikoak. Beraiaen garaipenari esker, burua iltsa ez zini da biltzen terrorista berberak. Armakutzi ondoren, iltsorian dauden horiek dira. Baina, nahizepa beren proiektua independentzia, betirako garaitu, inoizko maitzari konena jasokomendituzte azarbako geiko deskundeetan. Garaitzeko modu bitxiala ez da? Patsi Lópezak ere, gauza bera esan du. Beraia komendire irabazleak. Inependentistok, galtzaleak. Hemen zegoen gatazka bukatu da. Gapazka politikoa nazionalisten asmakizun omen. Gapazka ETArekin batera hasagartu da. Gainera, Nafarroa Euskadin ez este erotzuta ere. Hori ere abertzaleen asmakizun omen. Tipoonek hitz egiten duen bakoitzean ogiaren prezioak gora. Aberpatxi. Irabaz legal zaile horrekin pen ematen duzu. Baina hori horrela izanik ere, nola da posible egun galzaileek izugarrizko abesa izatea? eta riontako nepe purua gero eta hondiago izatea. Gapazkari dagokionez berriz, erropolitikoak duen gatazka dagoela mundu guztiak onartzen du. Beno, zuk eta beste lau zorokezik. Gapazka armatua berriz, politikoaren ondorio. Biak dira konpondu beharreko matazak. Eta nafarroaren ingurukoaz berriz, zer esan ezaket? Gogorazaz zinei dizut, 2000 eta hasi urtean, loio lan zuralderdi bertan zegoela negoziatzen. Eta Euskal Herria sujetu politiko gizion hartzen zuela. Nafarroa barne. Ez dakit patxizek kontsumitu edo hartzen duen, baina dual martxan, marka guztia gautxiko ditu. Nazio arteari so eginez, Europako agintarien eskuzabaltasuna ikusi dugu haste honetan. Greziari duen zorralen ardia barkatu diote. Nio, jatorra diragero, markele eta sarkozi. Horren ordaina ordea, ikusteko dago. Guztia eduletara txikia, eta honek ere izango du. Ala ere, graziar herriaren erantzun ere edugarrian erreperatu nahi ditut nire begiak. Konfrontazio hitzela egonda orain arte. Langiliak eta herri sektoreak batekinik ematen ari ziren injustizien aurka. Ziur horrek ere erabaki horretan zerikusirik izango zuela. Orain arteko bideak kale egin badu, beste modu bat egin beharko dugu. Izan ere, erri honetan herri guztia aurke izapehaz gain, Europako beste herrietara ere edaktu baiteiteke. Bestalde... Astuentako neurri izarra bankuen kapitalizazioa izango men da. Itzpon berriz ere gure hiztegien. gian. Inorkulertzen bezitu benak, baina herrima politekoak. Bererem interesak erri perro inperi esen berriz ere. Ustel daitezela. Libiara jauzi bat eginez, gerra maitu bele jakin dugu. Bukatu da. Gure sofana eserita zapin egiten alai ikusi dugu galafiren gorpuerekin egiten zuten basakeria. Bere semea ere modu bere txuan dute. Azken honi ordea, azken zigarro derretzen utzi diote. Bukatu honen bestez, natoren laguntza humanitarioa Libian. Zibilak babestea alburu zuen tiranoaren aurkako gu da. Guztola dira munduk agintariak, postre goxua baidute oren guan sari. Libian ordea, basakeriak dirau. Milak eta milak izan dira hildakoak, atxilotuak, torturatuak, desagartuak. Alde guztie berdin jokatu dute. Eta ez du bukatu benaren itxurarik. Bukatu baino crudela izango den gerra zibil baten hasiera dela esango nuke. Guri ordea bost. Tirenoaren heriotzak isiltasun baita karberarekin. Beraz, hemendik aurrera gerratuko denaren berri gutxi jasoko bitugu. Gure saria eskuratu baitugu, petrolioa. Dariz ere gurera itzuliz notizia denak sortu bitarreta. Aldardieekin erronda hasidu Patxi Lopezek. EAJ ezkerra bertzelerekin bildu da. Denek denekin hitzegitzen ari dira. Nonbait hitzegitea Nobea da gurean. Ba bai. Hitzegita albiste denean, bilerak egitea ezoikoa denean eta egonkaritzako portaera bilekatzen birenean seinaletxarra. Hemengo demokraziaren eskasia ageren uzten bait du horrek. Hitzegitea notizia bada, zertan oinarritzen da egun bizi omen dugun demokrazia. Historiaren errelatua ere egin beharra da. Biktimek eta biktimetaz idatze beharra dago. Bukatu indarkeria. Orain Basakari horren ondorioak idaztea ezinbestekoa bestekoa da. Etorkizunean alakorik gertzea ez dadin. Horri egia daitzen diote. Batzuen egia, gutxiengoaren egia. Momentu honetan, nik ere baditut hainbat eta hainbat biktima buruan eta horiekin batera milaka galdera. Nik ere egia jakini bai dut. Zarreginten zenuten jonantsarekin eta Lasa eta Zabalarekin non dago naparra eta Pertur herri honetan milak izan dira torturatuak. Horiek ezaldira biktimak bere semea ikusteko 15 orduko bidaia egin behar duen ama ezalda biktima Aita ama edo biak gartzelan edo erbesten dituen aurtsoa ezalda biktima hemen gatazka etaren existentzia soia zela zioten horiek idatzi beharre aldi gutegia herri hone erabakitzeko eskubide ukatzen dioten berberek Nafarroa Espaina eta Lapurdi-Baxenafarro eta Xiberua Frantzia direla diotenek jakizue herri honek berautu egin duela Munduko herrien artean bere partetxoa izateko apostu egin duela. Eta goizala berandu baina lortuko duela. Etobezenukete fasismoaren trintxerak kalboratu eta elkarrezketaren eta adostasunaren bidea hartzea. Etorkizunean azken berren urteetan gerratu dena berriz ere gertzea da din. Herrieskubidea defendatzeko armak hartu beharra ez izatea alegia lemme get my ones flow some little the, the horn since of every day you were dream i see your nigga landscaping my lawn angel my nigga be accurate have get the so hey yo, hey yo, watching my dog,